robíme si radosť, zároveň samozrejme aj vrázky. Niekto viac pomáha, iný zase viac škodí, ale takto to na tomto svete chodí od nepamäti a bude zrejme aj naďalej. No a popri tom riešime veci dôležité, aj nepodstatné, v nádeji, že nám pri nich bude príjemne. Nech už sú z jedného alebo druhého košíka a pokiaľ potrebujete k tomu prípadnú kulisu, tak ste v správnej chvíli na správnom mieste, hlásia sa vykopávky Rádia Slobodný vysielač, ktoré tým nasledujúcim vydaním prichádzajú uzavrieť už 4 stovku svojich vydaní. Z Banskej Bystrice vám pri tomto jubilejnom dieli Nerušené počúvanie želá Peter Kršiak. Do tohto momentu sme si už prepočuli presne 1955 súťažných nahrávok a stále ešte teda nemáme v pláne to ukončiť, ideme ďalej a že je tiež stále ešte z čoho vyberať. O tom by malo presvedčiť aj to dnešné v 8. kolo 9. ročníka, ktoré je zároveň aj celkovou 391 jednotkou. Vstúpime do toho všetkého skladbou, ktorá v tejto verzii síce vznikla až v roku 1990, ale ako deti sme sa s ňou zoznamovali ešte aj v hlbokých časoch socializmu, pretože mala za úlohu nás presviečať o tom, že nič krajšie ako takáto forma spoločnosti neexistuje a treba povedať, že sa jej to na nejednom mieste aj zadarilo a mnohým sa za takouto verziou spoločenského zriadenia celkom cnie. Ako všetky, mala svoje chyby, ale tie tiež pramenili iba z toho, čoho bol schopný človek ako taký. V tomto prípade napríklad vytvoriť pesničku pre pionierov a autory Desider Kardoš a Sonja Cónová to dá sa povedať, že zvládli pomerne úspešne. Novýka číslo 1 je ale trošku inou verziou a vráti nás o tých 36 rokov zpäť do minulosti, keď sa s ňou pohrali Henrych Leško, Pavol Kvašaj, Kamil Paprčka a Richard Müller. Ako skupina Banket to ponúkli rovnako s názvom Pieseň šťastných detí... Yeah. Výkopávok nám otvára jubilejný vstup do ponuky súťažnej skupiny Banket formácie, ktorá vznikla v roku 1984, najväčšou vjezdou aj výškovo, teda spevák Richard Müller. A v tom 84. sa predstavili tiež na Bratislavskej líre s pesničkou Nespoznaný, ktorú spoločne ešte v nestabilnej zostave kapely natočil s Richardom aj Martin Karvaš a Laco Lučenič. V 89. potom Bratislavskú líru aj s pesničkou Aj ty, ktorú textoval Kamil Peter, aj vyhrali. No a v kapele sa vystriedal celkom slušný výkvet slovenskej hudobnej scény v tom dobrom slova zmysle v prvopočiatkoch Bubeník Dušan Hájek, ktorého predtým bolo možné registrovať ako súčasť aj takých formácií ako Prúdy, Kolegium, Muzikum, Modus alebo Limit. Pribudol tiež Andrej Šeban neskôr ako gitarista, aj keď taký prvotný úmysel bol o tom, aby to boli len syntezátory a maximálne živý Bubeník. Ale nakoniec sa do toho všetkého Dokázala zamontovať aj gitara, no a práve Andrej Šeban údajne vyhrábal niekde spod postele zborník budovateľských songov a medzi nimi figurovala aj pesnička Našich dní z roku 1952, pieseň Šťastných detí, ktorá bola najskôr ponúkaná na koncerte ako prídavok, keď ju v Trojici mali možnosť e, spievať, teda Henrych Leško Pavel Kvašaj a Richard Müller, ktorí vtedy tvorili takú nerozlučnú trojicu. No a neskôr ju v tejto disco verzii mali možnosť ponúknuť aj s videoklipom Petra Sedláka, zaznamenali celkom zaujímavý ohlas. Ohlas samozrejme zaznamenali aj iné pesničky, aj tých 9 predchádzajúcich, ktoré sme tu od bankeťákov ako takých počúvali, tiež taký protipól tejto šťastnej, rozjuchanej, čiže prečo vy ľudia 20. storočia máte vždy zachmúrené obočia, to je tiež bronzová pesnička z 18. kola a jediná medailová priečka obsadená formáciou, ktorá nám to tu dnes všetko otvára. A minulosť je v podstate uzavretá, aj keď nedávno vyšla Slovenská strela ale to už je úplne iný banket ako ten, ktorý sme počúvali cez také skladby ako slovenské tango, espresotón, po schodoch, 2 metre v Hubertuse, Salieri slúžiť ti chcem alebo plesový marš, ktorý tu súťažil zhruba pred rokom a v apríli sme ho vyprevádzali po desiatich týždňoch strávených v rebríčku, takže od odvtedy banket absentuje. Pokiaľ ide o dámu, ktorá sa nám ozve v nasledujúcej pesničke, tak tá nám pripomenie inú, častokrát rozjúchanú udalosť, ktorá bola v ponuke v niekdejšom Československu od roku 1955 až do 85. pravidelne každých 5 rokov a schýľovalo sa aj k tej, ktorá mala byť na pretrase o ďalších 5 rokov neskôr, ale na to už nedošlo, keďže prišiel november v roku 1989 vždy sa to konalo alebo teda prevo všetkým, na Strahové, kde sa stretlo obrovské kvantum obyvateľov Československa, aby si zacvičili. Reč je totižto o Spartakiáde a i tá mala na svojom konte určité pesničkové pokusy, asi najznámejším je práve ten z 85. pod názvom Poupata v podaní Michala Davida a skupiny Kroky Františka Janečka ale predtým sa tam objavili pesničky a tá nasledujúca tá bude znieť v podaní Rodačky z Českých Budejovic ročník 1946 to je Elena Lukášová ktorú si tu pripomenieme po druhýkrát. premiéru si odbila v 284. kole s Džambalajou pesničkou život je víc Rebríček to nevidelo tak uvidíme, kam se dostane s nahrávkou nazvanou Spíváme slunci. a mieru okolo nás tiež úrekom. Boli aj takí, ktorí sa tešili nielen v prípade Spartakiady, ale aj z prvomájových, z prievodov. A potom tu bol ešte mesiac Československo-sovietského priateľstva. Dvojica Miloslav Šimek a Jiří Grosman túžili potom presunúť tento mesiac hneď na začiatok roka. Odôvodňovali to teda tým, aby sme sa nemuseli tak dlho tešiť a mali to hneď na začiatku každého letopočtu. No a Spartakiáda tá bola aj v niečom pozitívum, aspoň sme sa trošku hýbali. Pri skladbách rodičov a detí, mladších žiakov, starších žiakov, žiáčok samozrejme, dorastencov. Bol tam aj učňovský dorast, zväzárm, študenti vysokých škôl, muži, ženy. No a zvyčajne to vrcholilo cvičením vojakov Československej armády, ktorá biehla s tým svojim hurá na Strahovský štadion za každého počasia v bielých trénírkach a niektorí aj celkom slušne opálení. No a cvičilo sa, tlieskalo sa návštevnosť tiež obrovská, dnes by sa môže byť, že mnohí k tomu ani veľmi nehlásili. Elena Lukášová ako reprezentantka Stanečným orchestrom Československého rozhlasu pod vedením Kamila Hálu, Ladislav Pikard a Jiří Aplt, podpísaný pod touto skladbou. Jej 80. výročie narodenia to nás postretne až v závere roka. V decembri, dovtedy aj iní rovesníci budú na pretrase. Už sme stihli troch Vladimíra Mertu, Petra Haniga a Tomáša Linku, čo skoro to bude Jan Štraser a potom postupne aj okrem iných Eva Sepešiová, Jan Krúta, Radek Tomášek, Jana Kocianová, aj spomínaní Dušan Hájek, Hana Zagorová, Marta Elefteriadu, Honza Nedviet, Ľudovit Nosko, Lešek Semelka a v závere roka to bude aj spomienka na Radima Hladíka napríklad okrem iných. Takže toľko zo strany Eleny Lukášovej, ktorá zhruba 13 rokov účinkovala aj v programe Ivety Simonovej a Milana Chladila. Potom aj s vlastným programom, Nikdy nejsi sám, Tu kariéru ukončila v polovičke 80 rokov, keď sa stala maminou a došla aj na predčasné úmrtie skladateľa hudobného dramaturga Ladislava Pikarta, ktorý sa o ňu profesne staral. Predtým nahrávka Rozdej vúni snúm, ktorú sme tu počúvali v slovenskej verzii ako hymnu lúčných rán v podaní Marceli Leiferovej a je tam aj dueto s Petrom Jandom, to říká Inzerát, čo sú také skladbičky, ktoré trošku vyčnievajú, aj ta predchádzajúca, rozdej vúni snum, respektíve titul, ktorý sme tu počúvali v jej prvom vystúpení, čiže život je víc, tak to je tiež niečo, čo nebolo, možné si nevšimnúť, lebo sa to dosť často ozývalo z rozhlasového vysielania. Ale teraz už otočíme list a ideme za najúspešnejšou interpretkou, minimálne teda, pokiaľ ide o dnes nastupujúcich, pretože na jej konte je hneď 14 víťaztiev a aj rekord, ku ktorému sa mnohí zatiaľ márne snažia priblížiť, keď celých 15 týždňov bola vždy na tzv. stupienku výťazov zvíťazila zvýťazila, sedemkrát bola strieborná a dvakrát bronzová so skladbou Song, rodáčka z nekdajšieho Gotvaldová, následne teda opetovne z Línu, čiže Jana Kratochvílová a my sa za ňou radiobzeráme, majiteľka výnimočného vokálu a aj výnimočných nahrávok. Dnes to bude štart s poradovým číslom 9, ten predchádzajúci, sme si spestrili pesničkou Publikum Tve, sem ja a tiež sa krát dostal na najvyššiu pozíciu, absentuje od júla minulého roku. Takto tento raz spestríme singlom, ktorý nás vráti do roku 1980-81, keď sa objavil na značke alebo pod značkou suprafonu. Autor mi Pavel Trnavský, čo sa týka muziky, pod textom dvaja páni podpísaní a nemenej známe mená Ondřej Hejma a Ivan Hlas. A tento single zo 4. mája roku 1981 dostal názov Copánky. alias vrkočaiky a jana Kratochvílová, ktorá si prešla všeličím aj po tej hudobnej stránke. Tam bola spolupráca s mnohými, aj z dnešného pohľadu, už v podstate legendárnymi muzikantami, na s Jerím Brabcom, z ktorého country si odbyla premiéru v televízii v roku 1973 ako 20-ročná, potom došlo aj na spoluprácu s pražskými trubadúrmi, s Petrom Hanigom, Jozefom Laufrom, bezinkami, jezinkami, džeskve Martina Kratochvíľa, kroky Františka Janečka, to bolo obdobie zhruba tam začiatok druhej polovičky 70 rokov a následne sa založila kapela Motor s takým blues rokovým cítením, ktorý členom bol okrem iných tiež Michal Pavlík, známy vďaka svojmu 25-ročnému pôsobeniu, skupine Čechomor neskôr no a od roku 1981 už spievala s kapelou Pavla Trnavského priekopníckou rock reggae skupinou Heval, ktorej súčasťou bol tiež nezabudnutelný gitarista Zdenek Juračka no a potom došlo na ten nútený odchod v 1983 keď vycestovala na hudobný festival v Jírsku, ale v zápätí jej už nebolo umožnené sa vrátiť, takže zostala na britských ostrovoch. No a pesničky tohto typu sa nám už do pozornosti nedostávali, pretože tí, ktorí zostávali za hranicami a častokrát viac z vlastného presvedčenia, tak tí už boli potom vygumovaní a v podstate neexistovali. Dnes ani ne, nepotrebujú, aby ste odišli do zahraničia a vygumujú vás aj bez toho. U nás Jana Kratochvílová už zaznamenala teda slušné úspechy aj s takými pesničkami ako V stínu kapradiny, hoci bola iba raz v rebríčku, ale hneď na najvyššej priečke. V 63. kole a o týždeň pod Čiarou víťazstva sa dočkali aj nahrávky Dihnete ráno, spomínaný song No a co... Dlouhá, Bíláž, Houcí, Kometa a Publikum Tvé sem já, ja, čo bol predchádzajúci súťažný titul a všetky zostali potom už v rebríčku. Plný počet povolených týždňov 15 kvôl, k čomu sa márne snaží dopracovať interpret tej nasledujúcej skladby. Rekord drží s predchádzajúcim titulom nazvaným Moja gitara 11 týždňov a zatiaľ najvýraznejším umiestnením Ivana Krajička je siedma pozícia po boku Zory Kolinskej v nahrávke Nočné rúže. To ešte bol rok 2019-2020, takto z decembra až do marca. 10 kôl tu bok po boku stáli a umiestňovali sa. Tak je snad zase na čase, aby sa nám opäť v ponuke objavil. Dnes to bude v prípade rodáka zo Žiliny návrat do záveru 70 rokov, keď vznikla slovenská verzia komédie, satirickej komédie s názvom Revizor, na motívy teda Nikolaja Vasilieviča Gogola, ktorý sa stal autorom toho originálu. Námet, na písanie získal od Puškina no a kritizoval v tejto hre spoločenské pomery vo vtedajšom Rusku, lebo aj tam sa objavovalo pokrytectvo, nie je to len u nás súčasť života ako každého, ako takého. No a vznikla teda aj nahrávka, ktorú si dnes vypočujeme ako novinku číslo 4. Autor mi Teodor Šebo Martinský v pozícii skladateľa. Text písal Jan Turan. No a dnes je názov Biele noci. Noc slnkom pozlátená, zvýšavý veží blízka. Viem, že čaká iba čeba, vecí mi stále blízka. V tej bielej noci do pamäti my tvoje okno svieti, chviesa strna, roztúžená. Aj dnes tá pieseň znie Spíme s kamene v línie prúd. Raz pri tvojom ramene tuším aj s v tej bielej noci do pamäti. My tvoje okno svieci, hviesa struna, rostu žena, aj dne sta pieseň znieti, hey! Hviesa struna, rostu žena, aj dne sta pieseň znieti. Vela noc som pozáčená. Spíš a mi veží blízka Viem, že čaká iba teba Teď si mi stále blízka V tej bielej noci do pamäti Mi tvoje okno svieti sa strná, rozklúžená Ай ты е ста песес ети, с миме скока мне, בלי ети хипру, раз при твоём my tvoje okno svieti Květ za struná, rozdůžená Aj dnes ná pěseň sděti Hej, květ Aj dnes ná pěseň sděti Tak zhruba o 3 mesiace si už pripomenieme 86. výročie narodenia Ivana Krajíčka, ktorý sa tiež nezmazateľne zapísal do našich dejín ako herec, spevák, komik, režisér, moderátor, zabávač ale bol aj všestranným umelcom, lebo nevenoval sa iba hraňu a spievaniu Bolo tam aj to teda moderovanie, kabaret, pracoval aj ako divadelný a televízny režisér No a objavil sa teda aj v úlohech Lestakova, Petrohradského úradníka, ktorý bol omylom považovaný za revízora a jeho príchod do malého takého provinčného mestečka bol dopredu avizovaný, taký veľmi šikovný, márnivý, približne 23-ročný mládenec, úradník z hlavného mesta, pôsobil dojmom intelektuála, ktorý mal kontakty v najvyššej spoločnosti, ale ako sa nakoniec ukázalo, bol to človek strednej vrstvy, ktorý úlohu očakávaného revízora zahral bravúrne a urobil na všetkých dojem. No a revízor sa stal majstrovskou komédiou, v ktorej Gogol kritizoval tedajšie zriadenie a štátny aparát cárského Ruska. Táto komédia odhaľovala aj korupciu ruských úradníkov, ale tiež vrstvy obchodníkov a statkárov, ktorí úradníkov podplácali a samozrejme úradnícka trieda sa cítila dotknutá, pohoršená a útočila do autora do takej miery, že bol napokon nútený opustiť krajinu. Otvorili im a respektíve ukázal im pohľad do zrkadla a tak toto potom vyzeralo. Čo sa týka výsledku, u nás dnes v novinke číslo 4 nazvanej Biele noci, spomienka aj na tento titul a ideme to uzavrieť ďalšou spomienkou na speváka, ktorý bol ročníkom 1943 a od 66. pôsobil ako hlavný spevák v orchestri Gustáva Broma až do roku 1984, ale potom vystupovali s rozhlasovým orchestrom Studio Brno pričom s obidvomi telesami v priebehu niekoľkých rokov natočil približne 900 rôznych pesničiek a je považovaný za všestranne nadaného interpreta, schopného spievať akúkoľvek pieseň z žánru populárnej hudby. Tak si to ideme po druhýkrát v našej ponuke overiť. Životný príbeh Milana Černohouza sa uzaverel 1. júna pred šiestimi rokmi. Už sme ho tu mali v nahrávke nazvanej Ja pujdu tam a ty tam, ktorú môže byť, že mnohí poznajú predsa len viac v podaní Heleny Vondráčkovej a Jerzyho Korna. Aj ten nasledujúci popevok sa už v našej ponuke objavil pod názvom Rozchod v podaní Karola Konárika a ďalšiu verziu má vo svojom spevníku alebo mal aj Karel God. No a toto je tiež dá sa povedať, že celkom vydarená nahrávka s názvem Zač by ten svět stál? Co přát má mám, slova nejsou nic, nač zlatý rám Chtěl jsem víc Poběz láskou má Zač by ten svět stál Když úsměv tvůj Pouze dnes bych řád, Já dobře vím Veršem má se přát Chtěj správný rý a básní akorát Pověz lásko má Zač by ten svět stál Když úsměv tvůj Pouze dnes bych řád ať v srdci máš V něhu blídnosti Když sama znáš Jak je správné žiť Povieť lásko má Zať bytem svět stá Když směv tvúj Búze dnes bych řád Pluj božem svým A nezvo špatný cíl A slovúm zlým Sexu. Povies čas, ten na svet sa. Krišim smrť v Zasní na vefjuj. Ač slúvka svoju Nechoď počkej, stůj, pověs lásko má, zač by ten svět stát, když úsměv tvůj pouze dnes bych řád, co má slova nejsou nic, tak zatírá. Povies láskou má, začpiš im od sná, keď už niekto v zaś od To nás vrátilo aj do prvej polovičky 70. rokov, keď sa pod názvom Soleado objavila skôr inštrumentálna záležitosť, ktorú skomponoval Kyro Damico pod pseudonymom Zakar. Bolo to založené na jeho predchádzajúcej skladbe Le Rose Blu zo 72. roku no a ono sa to aj objavilo dokonca na festivalovej pôde a okamžite stalo hitovkou v Európe sa predalo viac ako 5 miliónov kopí toho originálu no a v tejto verzii sme si to teda vypočuli premiérovo v podaní Milana Černhouza pod názvom Zač by ten sviet stál, rodák z Kolína, ktorý počas druhej svetovej vojny ešte žil s rodičmi v Podebradoch, potom v Liberci a v detstve pôsobil aj v známom libereckom detskom speváckom zbore severáček neskôr vyštudoval strednú elektrotechnickú školu v Semiloch a zároveň počas štúdií už spieval s jedným z orchestrov v Jablonci nad Nisou pred tými 60 -tými rokmi prišiel a odsťahoval sa do Brna kde je spoločne potom so speváčkou Vladenou Pavlíčkovou vytvoril hlavnú spevácku dvojicu v orchestri Gustáva Broma a točil pesničky v brnenskom rozhlase v televízii a od roku nasledujúceho aj platne pre Suprafon Panton. Okrem sólových piesní natočil aj celý rad úspešných duetov s Jiřím Štedroňom, Helenou Blehárovou, Janou Matisovou, Zuzanou Bubeníkovou, Štepanom Mátlom a okrem orchestra Gustava Broma vystupoval a natáčal aj teda s orchestrom Studio Brno, skupinou Miroslava Hanáka, skupinou Igora Bavrdu a aj s orchestrom Československého rozhlasu alebo s orchestrom Karla Vlacha, takže tých telies, ktoré si ho ako interpreta vyberali, bolo naozaj dosť. Absolvoval aj množstvo zájazdov, či už do Sovietskeho zväzu, kde sa chodilo tradične, alebo do východného, dokonca aj do západného Nemecka, do Belgicka, do Holandska, do Rakúska a v roku 1980 vycestoval na turné po Spojených štátoch ale to už bol z so, Moravankou legendárnou Jana Slabáka a bol aj častým hostom koncertných programov, súrodencov Ulrichovcov takže toho naozaj postíhal dosť a dosť táto verzia pesničky teda dnes novinkou číslo 5 v prípade Karola Konárika keď sme to počúvali ako rozchod, Rebríček to nevidelo, v kole 46. nás to hneď opustilo, Karel Gott a jeho Miel sem rád a mám, to sme si ešte nevypočuli, lebo máme kam siahať, tak preto práve týmto smerom naše obzeranie sa, ale už sme v podstate vyčerpali, najčerstvejšie nahrávky pre dnešné 391. kolo, Otvorila nám to pieseň šťastných detí skupiny Banket. Následne sme spívali Slunci s Elenou Lukášovou. Potom došlo na copánky, Jany Kratochvílovej, Biele noci Ivana Krajíčka, no a zač by ten sviet stál. Milana Černohouza nám to pre túto chvíľočku uzatvára. Keď sa pozrieme na minulotýžňové dianie, v ktorom už po 15 kolách musela ísť mimo s nahrávkou žena je váza Marika Gombitová. Tak jsme vyprovádzali jednu neúspěšnou novinku, skladbu sentimentální chlápkové Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Po dvoch kolách se Karol Duchoň a hledám tvoju tvár, po tam pod nebeskou bání Evi Olmerovej a po siedmých moritury salutant Karla Kryla. V rebríčku se na nejvyšší pozíci objevila nová metla v dobrom slova zmysle, ako novinka, číslo jeden predchádzajúceho kola bola už iba jednotkou v úvodzovkách iba skladba kapely Starnu, Janka Lehockého, Palahamela a skupiny Modus. Na striebornú priečku tak zosunuli inú dvojku, skupinu LoJzo a skupinu Elán. V nahrávke Žemí je ľúto, tretie a štvrté miesto si prehodili. Mekyš Birka s Vaškom Neckářom takže bronzová bola jesenná láska a štvorkou tu kytaru som koupil kvôli tobie. Peťka tam sa nič nezmenilo opäť takto vysoko marketka Márie Rotrovej na šiestom mieste tiež čerstvý vietor aj keď skôr Vánok snad to zavednil ja, skupiny olympik, sedmičkou bola slepá Láska Ivy Kostolániovej, osmičkou Nič krajšieho nepoznám, Melánie Oláriovej, deviatkou bola to Láska Jany Kocianovej, desiatkou Hlídačkrav Jarka Nohavicu jedenáctku mal Karel Zich naposledy v rebríčku s nahrávkou Tím víc ste mám rád dvanáctý bol chlapčenský úsmev Vaša Patejla 13. patrila Hane Zagorovej, Petrovi Kotvaldovi a Standovi Hloškovi s dielom nazvaným Jinak to nejde, až sa znova narodím. Petra Nadia to bola 14. 15. trojský kúň, vokálneho zo Bezinky, 16. boli Ivan Mládek, Berónka sinko a my sme kluci odvody. Takto na tom svete chodí Hany Hegerovej, to sme mali na 17. mieste, na 18. sa nám prepadli zo 6. ľudiek Nekuda skupina plavci a spomienkový titul Tak či tak Prístav krásnych žien Františka Krištofa Veselého to bolo 19. miesto a 20. boli Ostrovy Dalibora Jandu a skupiny Prototyp Čo sa týka noviniek Úspechťa spáli Roba Opatovského nám predchádzajúce kolo otvoril novinkou číslo 2 bola nahrávka Když sa načančám Heidi Janku novinkou číslo 3 práve tento titul Šaty aj človeka, Jana Verichá, v zápetí ešte znela senzačná slečna Jany Belákovej a Vlasti Čeplíkovej. No a potom sme ešte počúvali aj Leonu Machálkovu v nahrávke nazvanej Zatmení. Ale vstupujeme do rebríčka teda s pomienkou na nezabudnutelného autora mnohých výrokov, ktoré si našli vďačných. Dá sa povedať, že tých, ktorí to do dnes tlmočia a posúvajú ďalej, fanúšikov, milovníkov práve takéhoto aj humoru, aj takýchto múdrosti, lebo Jan Verich, ten sa zapísal do dejín, aj ako autor nadčasových sloganov, no aj ako autor a spoluautor pesničiek plus interpret, takých titulov, aké máme možnosť dnes riešiť aj v súvislosti práve s pesničkou šaty ďalej človeka, ktorá je v rebríčku premiérovo, ako jedna zo štyroch úspešných noviniek a dnes na 20. mieste Je to tak Třeba je to k nevíře Že z biskupa putna Dělá uhlíře Je to tak Třeba je to k nevíře že kutna dělá mnicha, kruný z hrytíře. Je to pravda od věka, šaty dělaj člověka. Kdo je nemá, ať od lidí pra nic nečeká. Do jsme nahatý, od hlavy až do paty. Nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět mňeří Lháři ve fraku Každý věří, protože je to pravda od veká. Šaty dělaj člověka Kdo v hadrech čeká, naštěstí ten se načeká Se svetu, mneží, ve fefraku, každý. Viezi, pretože je to pravda od veká, šaty, děláš človeka. v hadrech čeká na šťastí, ten sa načeká. Áno, skúste si predstaviť plaváreň a dokávať ste tam nie úplne nahatý, ale v plavkách, tak tiež nikto nevie, kto je z vás trošku menej solventný a kto naopak má na konte slušné čísla a cifry, ale potom až keď sa všetko ukáže pri výstupení, nie len z bazénu, ale aj z celej plavárne, potom už je to trošku o niečom inom, No dnes v Rebríčku teda prvá zo štyroch úspešných noviněk, máme tu aj klesajúcich, aj titul, který nám bude znít z 19. miesta, pohoršili si už iba o jednu pozíciu, ľuděk nekuda, skupina plavci a pesnička priamo zo života s názvom Tak či tak ta svůhla je větší než ji podlamilo, kdo výzda, mohlo se to vůbec stát, však není třeba říkat ano, stačí snad, všil jednou hodný chlapec, 40 mu bylo let. Měl jenom otce, matku a svůj malý dětský svět, až řek denkrát, chci taki si brát Za ženu dívku, boženu snad budeš znát. Ach běd čo co dál, na to tatínek klkal. Ta dívka je sestra tvá, což matka neví. Čítat. už se stálo, už se přihodnilo. Čítak, to slúha je větší než mi bylo milo. Je a pak, chlapec dále sám Však za dva roky řek, tati přání mám Znáš blaženu, to chtěl bych za žen, no? Je štíhla jako prút má a sedm krút Ach, běda, co dal, na to tatí neklkál Blažena je sestra tvá, což mátka neví tak se stál, se Zmúľa je větší, než mi bylo milo. ale léta ubíhají, padá vlas. Syn popsal blok a říká otci zas. Zde v bloku čteš na 40 men žen. Vyber mi karou chceš, ať už sem A Ách, běda ce dál, na no to tatínek lokal. Ty všechny sú sestry tvé, což matka neví. Už se stálo, už se <tudujený> to smúva je větší než nebylo milo I rozhodl se syn a pred matkou si klek A s usedavým pláčem všechno, všetko jí řek I zasmála sa se matka, řekla klidne sa žeň tvoj otec není otcem tvým, však on to neví <tovící> Už se stálo, už se No, ale im to je celkom smiešné, keďže sa ich to netýka priamo. Ten, kto, ho, kto bol hlavným hrdinom pesničky, ten sa mohol chytať za hlavu a spievať si aj slova nasledujúceho titulu, ktorý budeme počúvať dnes opäť priečok nižší ako v kole predchádzajúcom. Je ťažké brať vieci tak, jaké sú. Jenomže inak to nejde. Je těžké smířit se s tím, opět nám to přicházejí připomenout. Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek 18. v aktuálnom rebríčku. Je těžké dát věci tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dár ani zpět není kam že už ty jsou Já vím, že mám mysli brát tak jak jsou Protože i na tol nejro Já vím, že tím nezměním vůbecnicřesto dá dal se vám Proč to mám své, nič už vôbec nejímá. V těchá úvách se napočítá, když nevíjí to, že klidne to tá. Žádný závrak, já si třála jediné. Cítit lásku dřív, než sen se rozplyne. Jenže náhle vy zústávám a dál se ptám proč s tím smířit má. Je těžké brazdit si tak, jaké sú jenom že inak to nejde Je těžké smířit se s tím, že už dám ani zpět Ví radě je to nejtěžší, teď když v pokojem jen zpomínky jdou, co dá se říct, když slova prázdná sú. Je těžké brátit si tak, jak jesu, jenomže jinak to nežení. Je to To niekedy ťažké brať, že niektoré veci sú už definitívne minulosťou, tak ako aj životný príbeh dámy menom Hana Zagorová, už k tomu nič nemôže pribudnúť len takéto obzeranie sa v čase späť spolupracovala s mnohými, nebol to len Petr Kotvald a Standa Hložiek, či Karel Wagner, ale po tej autorskej stránke napríklad aj s ocinom autora nasledujúcej pesničky, ktorým sa stal Viteslav Hádl, tým autorom pesničky bude Daniel Hádl, syn a s Viteslavom dávala dohromady tiež pomerne úspešné diela typu Ja sem tvá neznáma, čo sme mali už v našej ponuke, ale aj strháku dueto s Jurajom Kukurom Lásko Amore prípadne Benjamína alebo skladbu Cesta ke štěstí. no a Viteslavovi doma vyrástol teda dá sa povedať, že ideálny nástupca tiež autor viacerých pesničiek aj tej, ktorú máme dnes na priečke číslo 17. a to už bude novinka číslo jeden skola predchádzajúceho, druhá úspešná dnes je to pekne popárené táto nesie názov Úspechťa spáli a v rebríčku sa nám premierovo objavuje hrodák z Trnavy Robo Opatovský Svet pári a falošný v priani dýcha a závisť dýcha na chrbách každý sa náhli a svoj život bráni keď strácaš námi, zrazu cítiš strach že niečo trvá pár dní, dvakrát ti vráti. Kúp kúsok a predaj, čo máš rád. Žiaľ, peniaz to sa stratí, koľko ešte máš. Tých, keď zbieraš piesos a snívaš o perlách. Kde oh yeah. úspech ťa spálil? Nevieš, o Úspech ťa spali, Už máš kýlu, Úspech Život samý, pán, úspešne sa. Stratil si tvári oh, yeah. yeah, yeah. a na čele to zbrásnosť, pýtaš tebe, masu, vezmi, sa dá. Čo chceš, si, hlásku, raz to všetko príde. Až z slávy, ostáva len v prachote, oh, yeah. úspech ťa spali. Nevieš, o kia úspech ťa spali. Už máš kým utvára, úspech ťa spali. Život samý tvára, úspešne sám, stratil si tvára. že niečo trvá pár dní, dvakrát sa ti vráti. Kúp kúsok lásky, predaj, čo máš rád. Žiaľ, sa stratí, koľko ešte máš. si zbieraš piesok a smývaš o perlách. úspech ťa spali, nevieš odkiaľ kam, úspech ťa spali. Už máš inú tvár. úspech ťa spali. No, keď sme sa obzerali týmto smerom premiérovo, tak to bol návrat do roku 1997 za albumom, ktorý mal rovnaký názov, ako je meno interpreta, čiže Robo Opatovský, ale unavená. Rebríček nevidela druhý pokus a úspešný. Ten sa týka práve 17. pozície. Z tých 391 rebríčkov, teda prvýkrát je to spestrené aj týmto pánom. No a v 8. umiestnení si pripomenieme aj v prípade ďalšieho interpreta minulotýžňovej novinky a premiérovo v rebríčku budeme mať aj pomalšiu záležitosť. Tento klavírik, to je začiatok piesne v podaní Leony Machálkovej, je 16. Som to ja, som to ja, já, já z nebe spadlá, dny jsou mi dlouhé, taky týny dlouhé mám. Som to ja, som to ja, nic nenadělám, láste se rouhej, radí ďába sám a ja. Som to ja, malmě volám všechna ména a cítím málo jistot, nevím, kam se mám dať. Som to ja, jak biblická Magdaléna, skrývám svou duši čestou cítit, je jiné nezná. Tvárné, věčně z dalek na mi bezlávě. Vzít, už se asi nepromění Já co mění mám a se své co má být zkušenosti ty mi můžou dát nebo vít už se asi nepromění. This is fun for my beat svem, co má být Na srdce svem, co má být Zatmenie mám, co má být No a my máme zatmenie na šestnáctom mieste vo vynovenom rebríčku toľko Leona Machálková Takýto revliček sme tu teda ešte nemali, lebo premiérovo je v ňom aj Robo Patovský. V tomto prípade vďaka nahrávke Úspechťa spáli na 17. priečke. 18. sú Hanna Zagorová, Petr Kotvald, standahložik v spoločnej nahrávke, inak to nejde. Tak či tak ľuďka Nekudu, skupiny Plavci, to máme na 19. pozícii a na 20. priečke Šaty dělaj člověka a spomienku na spoluprácu Jana Vericha s Ježím Voskovcom a Jaroslavom Ježkom. A to je prvých 5 titulov, ktoré teda postupujú aj do kola nasledujúceho, zostávajú v ponuke. A my sa budeme venovať aj najväčšiemu prepadu a najväčšiemu polepšeniu, už v tej zóne nasledujúcej, ale predtým poďme sa pozrieť na výročia a na postavy, ktorých nový čas, respektíve Čas odchodu nám figuruje v kalendári za ostatných 7 dní. Začneme 13. ročníkom 1947, presne o rok, to bude o 80. Jiřího Helekala. Už sme spomínali aj tento týždeň na 10. výročie odchodu Stanislava Chmelíka, ktorý bol skladateľom a popísal celkom zaujímavé tituly, napríklad dospevníka Karla Zicha. Lenka Filipová, tá si pripomenula 72. narodeniny v sobotu 14. februára. O 5 rokov mladší je Peter Farnbauer, jeho pôsobenie či už v skupine Indigo alebo v skupine Elán je dostatočne známe a s Petrom Naďom spolupracoval aj na detských projektoch. Ivan Úradníček, ten nás opustil v roku 1973. S Ivanom Horvátom spolupracoval predovšetkým ako textár. Jiří Šliter 15. február roku 1924 sa písal, keď sa narodil. Hitmaker spolupracoval hlavne s Jiřím Suchým. Zomral dva dní po štedrom v roku 1969. Spája sa to teda s únikom plynu. Zdenek Marát, jeho narodení nový čas to bol 15. február od roku 1931. V ďalšom vydaní si pripomenieme jeho odchod z 21. februára a už je to tiež 10 rokov, podobne ako v prípade Stanislava Chmelíka. Jaroslav Šprongo, ten bol ročníkom 1945, tiež sa stal textárom, známym, zomrel v apríli pred 4 rokmi. A v roku 2003, 15. februára, zomrel Miroslav Horníček. Nebol extra s pevákom, aj keď nášli sme niečo, ale Človek z Púdy, legendárna hra Divadla Semafor, tam sa tiež objavoval. A bola tu spolupráca aj s Juditou Šežovskou. Vydali dokonca album, kde Miroslav Horníček prepájal pesničky svojim hovoreným slovom. Bol ročníkom 1918, Ivan Horvát, toho tiež možno spomenúť, pretože sa narodil 16. februára, pred už 91 rokmi, upustil nás v januári, uplynulo 5 rokov. Jaromír Hanzlík, tiež viac, samozrejme herec, ale zahral si aj speváka, už to bolo spomínané. Aj u nás, vďaka pesničke Vzdušné zámky, s melódiou Karla Svobodu, to bolo o Seriály My všichni školou povinní, kde si zahral speváka Filipa Povejša. Miloš Kopecký ten zomrel pred 30 rokmi a aj toho pána si môžeme spojiť s muzikou. Jednak teda je ten Mackie Messer a potom muzikál Noc na Karlštejne, kde sa tiež objavil. Miloslav Šimek po boku Jiřího Grosmana si aj zaspieval, opustil nás 16. februára. Pred 22 rokmi, no a pred dvomi rokmi zomrel Marcel Nemec, bol ročníkom 1971 a môže byť, že známy hlavne cez Kopitovcov. 17. február 63. narodeniny Báry Basikovej, neprehliadnutelného vokálu, či už kapela precedens Stromboli alebo tie solové projekty. Zdeněk Pockalský, to už mierime k 18. februáru, bol ročníkom 1923 a opäť možno spomenúť aj muzikál Noc na Karolštiene, pretože bol režisérom a aj Světáci aj tam sa spievalo zomnul v októbri 1993 Miloš Forman tam by sme mohli povyťahnuť konkurs z divadla Semafor, tiež sa spievalo Ivone Přenosilová mala možnosť zažariť Miloš Forman bol teda ročníkom 1932, zomrel v apríli pred už 8 rokmi no a pred 25 nás opustil zdenek Borovec a to už stačí snáď len povedať toto meno, priezvisko a mohlo by byť jasné, pretože napísal tých textov neúrekom a mnohé z znejú často aj v rámci našej ponuky. Či už v podaní Jiřího Korna, Heleny Vondráčkovej skupiny Olympik Karla Gota, Valdemara Matušku. Tam by sme sa naozaj nezastavili, ten zoznam bol neskutočný. Narodil sa 7. januára 1932. Dnes ešte na chvíľočku nájdeme čas, aby sme si pripomenuli aj Dušana Antalíka, ktorý je narodení novým oslávencom od roku 1958. O rok mladším bol Daniel Mikletič. Žiaľ v auguste pred dvomi rokmi nás opustil, bol textárom, spolupracujúcim, dá sa povedať, že dosť často hlavne s Richardom Millerom, skupinou Banket. No a Jaroslav Velínský alias kapitán Kit, ten zomrel 19. februára pred 14. rokmi, ročník 1932. Jedno meno som vynechal zámerne člena Stiene Slávy Českej populárnej hudby od roku 2015, rok pred ním tam uviedli Hanku Zagorovu a o rok neskôr zase in memoriam Vieru Špinarovú, veľké dámy hudobného sveta a medzi ne sa podarilo vkliesniť Michalovi Pavlíčkovi. Jeho 70. narodeniny sú v týchto dňoch na pretrase, možno nenápadne. Stal sa skladateľom, gitaristom, príležitosť aj spevákom, textárom a producentom. Známy ako autor rokových titulov, melodických, silných, pôsobivých balát Ale aj rytmickejších záležitostí Je považovaný za jedného z najlepších českých gitaristov A tak aj držiteľom celej série víťastiev a ocenení v odborných anketách Pesničkovo um, veľa toho nie čo si tu zvykneme pripomínať Ale verím, že tá následujúca nahrávka sa zaradí medzi reprezentatívne kúsky, tak ako sa jej to podarilo od roku 1984, keď uzrela v októbri Svetlo sveta táto verzia. Existujú minimálne dve výrazné. Jedna je v podaní pražského výbieru a tá druhá zase vo verzii autora textu tejto skladby, Michal Pavlíček to zhudobnil, František Ringo Čech si zahral aj vo videoklipe, mám pocit, že s nejakou kozou chodilo vtedy po pražských uliciach a spieval o tom, že Pražákum tiem je tu, hej! taký, ktorý si prechádzky hlavným mestom Českej republiky vedia užívať a radi sa tam opätovne vracajú, toľko teda František Gringo Čech a Jubilant týchto dní, Michal Pavlíček spolu s Michailom Kocábom písali muziku na tento text a v štúdiu sa stretli ako členovia vtedy dá sa povedať, že skôr zakázaného pražského výbieru, preto došlo na názov Electrovox ktorý potom využíval aj Karel Svoboda pri niektorých nahrávkach no a s týmto singlíkom sme sa mali možnosť teda aspoň na chvíľočku poláskať vďaka nahrávke ktorá nám tu dnes znela, ono to vyšlo vtedy s titulom nazvaným Mám rád a sem jako slepý v tom 84. roku No a Michal Pavlíček ten už před predtým mal nějaké ty zkušenosti jako muzikant, ale v těch 90. rokoch, kdy došlo aj na formáciu BSP, čiže Baláš, Střihavka, Pavlíček, Ota Baláš, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček, tak právě toto nebyla brigáda socialistické práce, ale formácia, která v 90. rokoch sa mala možnost zviditeľniť, hlavně vďaka titulu Země vzdálená kde ako autor muziky práve Michal Pavlíček figuruje text písal Ivan Hlas no a Michal Pavlíček ten sa podielal aj ako autor tiež v prípade piesni pre iných či už to bola Bara Basiková Zuzana Michnová, Monika Načeva Jana Koupková, Kamilo Daniel Hulka, aj Richard Miller si niečo zaspieval z jeho autorskej dielne no a aj za hudbu k filmom bol odmenovaný dá sa spomenúť hlavne Marec z pred dvoch rokov keď získal českého leva za muziku k titulu Tancuj Matildo z roku 2023 takže nech to vydrží čo najdlhšie a my sa k tejto muzike ešte určite budeme vracať, pretože sú tam aj stromboli ktoré si tiež zaslúžia nejakú tú pozornosť, práve spolupráca s Barou Basikovou ktorá si v nich zaspievala a ta Carmen tá mala aj svoju klipovú verziu ponúknutú tiež cez televízny Triangel takže je tu viacero dôvodov, vráca to tak do minulosti ale zatiaľ budeme musieť si vystačiť s tým, čo máme aktuálne v ponuke, sú tu 4 úspešné novinky, kola predchádzajúceho 8 poklesov z tohto sme už niečo odčerpali okrem toho máme aj 6 polepšení a máme dve pesničky ktoré v Hrbičku zostávajú na tom istom mieste na kom sme ich tu zanechali pred týždňom, tak poďme za prvou obhajobou, opätovne 15. Trojský kúň skupiny bezinky. Dadopová, Helena Viktorínová, Marie Jakoubková. Aspoň v tomto zložení účinkovali od roku 1973 zhruba 10 rokov. V období s nimi aj Helena Heržmanová, aj Helena Maršálková, Hana Hostková, takže na H väčšinou Heleny tvorili zostavu, ktorá sprevádzala dosť často Maďo Urbánkovú alebo Karola Duchoňa. Bčko znamenalo pre mnohých tú Bratislavu boli tu aj jezinky ako iné, vokálne zoskupenie, no a po rozdelení vznikol aj takýto súbor dnes nás to uvádza medzi elitnú 15 ku nahrávka o trojskom koni ktorých tu máme aj v aktuálnom období skrytých do rôznych zoskupení 19. február v kalendári v čase premiéry 50. deň Roku 2026 Takže 315 by ich malo ešte zostávať Meninový oslávenec na Slovensku Vlastička Majiteľka ženského mena Slovanského pôvodu Významovo teda Je to o vlasti V Českej republike oslavuje Patrik Majiteľ mužského krstného mena Latinského pôvodu Odvodené by to malo byť zo slova Patricius Niečo ako urodzený Takým českým ekvivalentom je meno Vlastimil. Stávalo sa, že toto bol aj Svetový deň z ale malo by sa to posunúť ešte o dva dní. Keď už niečo, tak celosvetový deň bratstva, ale skôr sme k sebe nevráživí, ako by sme sa bratali. Z udalostí jedna z najvzdielenejších, rok 1807, keď sa stal prvým americkým viceprezidentom Aaron Boor. Neskôr ho zatkli v Alabame, obvinili z vlasti zrady pre plánovanie útoku na Mexiko. Dnes už je to jedno, práve vtedy ste obľúbení, keď nejaké tie útoky naplánujete. Oni ho potom neskôr obvinenia zbavili, lebo tak to sa zvykne pri tých vysokých a vysoko postavených. Kansas v roku 1861 sa stal prvým štátom v Spojených štátoch, kde sa zaviedli prohybičné zákony a zakázala sa akákoľvek konzumácia alkoholu. Už to vidíte, že si nikto neuhol. V roku 1861 zase na protipole, čiže v Rusku bol vydaný manifest o zrušení nevolníctva cárom Alexandrom II., slobodu ním získalo približne 22 miliónov nevolníkov predchádzajúce vlastnícke vzťahy však zostali zachované takže ono sa tam až tak veľa vecí nezmenilo ale čo nám môže robiť a spôsobovať najväčšiu radosť, tak to je návrat k roku 1878 pretože sa to týka aj vykopávok americký vynálezca Thomas Alva Edison, vtedy dostal patent na svoj vynález fonografu najrozšírenejšieho prístroja na počúvanie reprodukovanej hudby na konci 19. storočia. Zvuková informácia bola zachytená na voskový povrch prenosného valčeka. Po prvej svetovej vojne sa potom prestal bežne používať a nahradil ho gramofón. A no, to je tiež prístroj, ktorému mnohí nemôžu byť dosť vďační za to, ako mali možnosť potom reprodukovať si jednotlivé nahrávky a Mnohé z nich počúvame dodnes a budeme počúvať aj tú, ktorá sa nám umiestňuje na priečke číslo 14. Je to pokles z osmičky, ale stále je to pekne vysoko v prípade Melánie Oláriovej, pretože aj dnes bude tvrdiť, že nič krajšieho nepozná.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 V tom svete nepoznám. Ako keď sa skladcom švábnym tanci dobre vyspretá. Lenže stále sa mi zdá, že muzika malo hra Nech to v sále tu sú celé struny, hrají, muzika, hrají. Vsak hviezda svieti, domov sa nám nesmera.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 Však hviezda svieti, domov sa nám nesmieraj No a tá muzika mohla znieť teda aj vďaka gramofónom a podobným vynálezom Prvý známy titul alebo typ fonografického nahrávacieho zariadenia to sa stal Fonautograph, patentovaný ešte v marci 1857. Vynálezcom by mal byť Francúz Edouard Léon Scott, ktorý dokázal zachytiť zvuk na viditeľné médium, ale nebol ešte určený na prehrávanie nahradného zvuku. Zariadenie pozostávalo zo suda, respektíve lievika, prepojeného k membráne. Tá bola pripojená k ihle, ktorá zapísala záznam zvuku na začiernené sklo. Fonautograf ten sa používal na štúdium zvuku a reči a ten význam bol plne pochopený až s vynálezom fonografu, ktorý potom ukázal, že priebeh signálu zapísaný fonautografom bola nahrávka, ktorú bolo potom aj možné opätovne si prehrať. Tomas Alva Edison ohlásil vynález fonografu zariadenia na nahrávanie a prehrávanie zvuku ešte v novembri 1877 a zhruba o týždeň neskôr ho aj premiérovo predstavil verejnosti. Takým prvým záznamom bola detská riekanka Mária Mala, Malé Jahniatko pod týmto názvom. No a bol patentovaný práve 19. februára 1878. Zvuk sa na prvom fonografe zapisoval na valec potiahnutý staniolovou fóliou a otáčal sa ručne pomocou kľuky. Pri reprodukcii samozrejme bolo nutné otáčať potom rovnakou rýchlosťou aby ten zvuk bol aj zrozumiteľný aj bol teda podobný tomu originálu a patentovaný fonograf ten už obsahoval aj naťahovací strunový motor experimentálny platňový fonograf Edison ale ďalej až do roku 1913 pracoval s valcovým fonografom v presvedčení o vedeckej korektnosti tohto prístupu ale potom prišiel aj Alexander Graham Bell a ďalší a použili odolnejší voskový valček a pripevnili ihlu ako nástroj na rezanie, čím dostali aj čistejšiu nahrávku a túto verziu patentovali pod názvom Grafofón. Emile Berliner, nezávisle od Edisona, vyvinul Gramofón, ten si patentoval potom v roku 1887 a on sa v postupných zdokonalenejších verziách v podstate používa dodnes na začiatku 90. rokov ho začalo striedať CDčko, CD prehrávače a potom došlo na minidisky a aktuálne viac môže byť, že mnohí využívajú tie MP3 a podobne ale vrátilo sa to aj ku gramoplatniam takže opätovne sa objavujú aj tie albumy ktoré napríklad nikdy na vinile nevyšli, tak ich je možné si zadovážiť lebo údajne teda je to pre fejnšmekrov ideálnejšie púšťať si to v takýchto verziách. My si to prehrávame teda bez toho, aby sme sa chytili konkrétneho údobného nosiča, ale malo to svoje čaro vždy, keď ste prišli domov napríklad s LP platňou a potom ste si ten obal pri prehrávaní držali v ruke a mohli študovať, čo všetko sa podarilo a komu, zaznamenať konkrétny titul a platilo to aj v prípade nahrávky, ktorú dnes budeme evidovať ako 13. konečného poradia a bude o jednu priečku vyššie ako v kole predchádzajúcom a už po 9 krát v rebríčku. Skupina Indigo peternať a až sa znova narodím... Vie, či sa nám podarí to potom dostať do lepšej verzie, ak bude šanca na opetovný štart. V prípade Petra Neda je to tiež jeden z opetovných návratov do našej ponuky a zatiaľ sa pohybuje práve v týchto zónach medzi 11. a 15. miestom najčastejšie a je tam aj v aktuálnom rebríčku. Poďme pozrieť zase na inú hudobnú minulosť, a Zaspomínať si aj na legendárne dielo Predaná nevesta Bedřicha Smetanu. Spája sa to aj s týmto termínom, aj s rokom 1909. Samozrejme, že keby sme chceli riešiť tento titul, tak by nás to vrátilo až do 19. storočia. Komická opera o troch dejstvách Betřicha Smetanu na libretto Karla Sabinu a písal to v rokoch 1863 až 66, takže bude tu, malé jubiléum, svetovú premiéru to malo 30. mája v tom spomínanom roku a v prozatímnom divadle v Prahe, ale zásluhou Emmy Destinovej v tom 1909. bola uvedená v tento deň v Metropolitnej opere v New Yorku kde mala premiéru pod taktovkou Gustava Málera a ona mala možnosť neskôr byť ponúknutá dokonca aj v anglickom preklade a považovaná za českú národnú operu časť melódií doslova z Ľudovela Tak znám jednu dívku, tá má Dukáty alebo Vierné milování to sú asi dva také najvýraznejšie popevky a tradične je teda uvádzaná aj na všetkých hlavných svetových pódiách. Tiež dielo, ktoré zostáva výnimočným z historického pohľadu. A zostávajú tu aj napríklad športové udalosti. V roku 1928, pred tými 98 rokmi, sa skončili zimné olympijské hry vo Švajčiarsku v San Mólici. Od 11. boli v ponuke, dejiskom, teda Švajčiarsko. Zúčastnilo sa ich 464 športovcov z 25 krajín a priniesli pre niekdajšie Československo aj prvé medaily, respektíve jednu. Rudolf Burget skončil v skokoch na lyžiach na bronzovej priečke. No a ta prvá polovička 20. storočia bola aj o nezbedách, keď sa konal japonský nálet na mesto v severnom, pri severnom pobreži Austrálie na Darwin. To sa písal rok 1942. V ten istý deň vznikol aj štátny ústav pre výskum ľudovej piesne. Prvým predsedom sa stal Mikuláš Schneider Trnausky, tiež meno, ktoré z historického pohľadu u nás zarezonovalo. A tá prvá polovička 20. storočia sa týka ešte aj roku 1945. A opäť možno spomenúť japonské teritorium. Približne 30 tisíc príslušníkov americkej námornej pechoty sa vtedy vylodilo na ostrove Iwojima, ovládanom práve japonskom krajinou takzvaného vychádzajúceho sanka, nešto naše, bude pokračovať v prelete oblohou. Tak si poďme vypočuť opäť pesničku dnes z 12. miesta o dve kola, o, dve, o dva o dve pozície je to pokles tie predchádzajúce dva týždne boli o 10. priečke tentoraz hlídačkrav Jarka Nohavicu trošku nižšie Pam, pam, padam, pam, padá, dá, pam Bam pam pam pam para da, -da, -da, -da, -da, -da, -da bam, bam, ba dam pa ba da, -da bam, ba dam pam pam pam para ba da pam pam pam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 Co sem má nevědět, chtěl to nevyčet jsem z nich. Nikde sem se nedozviediel, jak se hlídají krávy. Ptal sem se starší a ptal sem se všech. Každý na mě hlediel, ako na pytelblech. Každý sem opatrne tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku s bambulí, jí z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 V Od rána po celý den zpívať si je, zpívať si. Ohoho. Ohoho. Já chci mít čatku z bambulí, náhoře jí z sa v laboze Od ráda po celý deň, spievať si je, spievať si, pam, pam, padam, pam, padáda, pam. k Nohavica. Vrátime sa dnes pri prehliadke udalostí 19. februárového dňa do roku, keď mal 20, ešte vtedy necelých, lebo teda ten sviatok je zo 7. júna v jeho prípade. O chvíľočku ho vystrieda na grovesník, ktorý tiež bol v tom čase tesne pred svojou 20 keď sa nediali len veselé veci, žial, bola tu aj smutná udalosť, tragická letecká nehoda na letisku Ruzine, kde lietadlo Tupole v TU-154 na linke z Moskvy do Prahy havaroval tesne pred pristátím. a žiaľ, teda katastrofa si vyžiadala aj množstvo obetí, bolo ich 66 a medzi cestujúcimi figurovali aj muzikanti, členovia z skupiny Evi Pilarovej Režili iba bas-gitarista Eva Pilarová spoločne s Vladkou Prachářovou a ďalšími sa vracali potom neskôr priamým spojom s Kuby už bez prestupu v Moskve. No, pilot vžiaľ stratil teda možnosti ovládania. Média o tejto nehode prinesli len krátke správy. Rudé právo vtedy otlačilo niečo, ale boli tam aj zamlčané veci, že napríklad lietadlo zhorelo a ono sa to dialo z viacerých dôvodov. Jednak teda po invázii do Československa v tom 68. sa médiá vyhýbali správam, ktoré by mohli vyvolať kritiku Sovietského zväzu. Išlo aj o nový typ sovietskeho dopravného lietadla, sovietských aerolínií a treba ešte dodať aj to, že sa očakávala oficiálna návšteva Leonida Iliča Brežneva a súčasne vrcholili aj prípravy oslav 25. výročia víťazného februára, takže aj toto to boli dôvody, prečo sa pre istotu o tom až tak veľa nepísalo. No dnešní novinári tých by si zgustli. Rok 1984, v Sarajeve sa vtedy končili 14. zimné olympijské hry, Československí športovci získali 6 medailí a to znamenalo dovtedy najväčší úspech Československej výpravy na zimnej Olympiáde. Skončili sme tak na 12. mieste ako najúspešnejší z tých, ktorí nezískali zlato, ale potešili nás hlavne teda hokejisti, ktorí skončili vo finále strieborní strieborné bolo aj kvarteto Bežkyň na lyžiach Kvieta Jeriová, Gabriela Svobodová Blanka Pavlú a Dagmar Švúbová, no a štyri bronzové napokon pridali do tejto kolekcie ako bežkyň na lyžiach Kvieta Jeriová na trati 5 km dlhej, zjazdárka Olga Charvátová, krasokorčuliar Jozef Saboučík a na veľkom mostíku skokan Pavel Ploc. Takže je na čo spomínať. Rok 1986, vtedy sa začala výstavba ve Smiernej stanice Mir. Na obežnú dráhu bol vypustený základný blok s nosnou raketou Proton K. V dátume štartu sa niektoré zdroje od seba líšia, lebo teda základný blok, odštartoval 19. februára približne o pol desiatej večer. Na kozmodrome Baikonur bol v tom čase už 20. február. No a v roku 1990 to pri pohľade do druhej polovičky 20. storočia uzavrieme film režisera Jana Svieráka Obecná škola bol nominovaný na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film v rámci 64. ročníka udelovania cien Americkej akadémie filmových vied a umenia za rok 1991 ako vieme Jan Svierák aj so svojím odsynom sa potom dočkali až vďaka Koliovi, trošku neskôr ale dočkali sa, chceli priviezť aj Bračeka, ale toto sa nepodarilo a zrejme teda nebude už umožnené ničím novým prispieť, ale ja som avizoval teda aj ďalšieho pána ktorý je ročníkom 1953 rovesník Jarka Nohavicu to je Dalibor. Janda, máme ho v rebríčku a toto je najlepšie polepšenie oproti predchádzajúcemu kolu. O 9 priečok stúpa hore z 20. na 11. pozíciu s pesničkou Ostrovy. veľmi očakávať, jedine že by vám okolo bruška niečo poletovalo obrazne samozrejme 11 teda ostrovy Dalibora Jandu 12. hlídač krav Jarka Nohavicu Petrnať až sa znova narodím to je 13. priečka 14 nič krajšieho nepoznám melanie Oláriovej a Trojský kúň skupiny Bezinky tak to tiež doplňa túto zostavu z pozície číslo 15 Polovička, rebrička odhalená a odhalíme teraz aj tých, ktorí nás v tomto kole musia opustiť. prvádať budeme legendy dokonca až troch šampiónov aj keď nie s tými pesničkami ktoré boli aktuálne v ponuke ale už sme ich mali možnosť počúvať aj z najvyššej pozície prvý bol jasný už pred týždňom strieborný z 376 o 4 týždne potom bol ešte bronzový a vydržal nám pekných 15 týždňov napokon 185 bodíkov sa objavilo na jeho konte a v čase, keď nás opuštěl je sedmičkou priebežně toho deviatého ročníka. So skladbou tím víc tě mám rád. Karel Zich. Rád já líp nežli jiní Třeba hokej nebo šach Mé jméno dnes a denně Vysčetla v novinách A já bych rád Pro potleská pal na bavří. já ale nemám den. a nikdy všachum nedám. Mat, ale tím víc tě těvá. Náklodnost jsme romgu Karovi Zichovi a jeho pesničkám, to si ještě overovíme v tomto ročníku, ale teraz si dáme na chvíľočku prestávku podobne ako v prípade interpreta, ktorý sice opäť o dve kolá alebo dva rebríčky, dva pobyty v rebríčku rozšíril svoje pôsobenie u nás, ale nič viac ako 13. miesto sa dosiahnuť nepodarilo s nahrávkou My sme kľúci od vody sa lúči Ivan Mládek a Berónka Syncopaters My sme kľúci, diele kluci od vody má do výhody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 tak teraz sú naozaj chlapcami od vody, pretože ste ich aj k vode pustili. Ale nespievajú tu o sebe len chlapci, spievali tu o sebe aj dievčence a tie boli jediné neúspešné spomedzi najčerstvejších v kole predchádzajúcom. V nahrávke Senzačná slečna sme počúvali a dnes v krátkom úryvku aj budeme z 23. miesta Janu Velákovú a Vlastu Čeplíkovú. Jedna Senzačná, býva v raj, je ja. v senzačná celkom taký Však nikto nepresvedčí, že je na mňa podobná Tu je krásu nebezpečnú Čo o nej súdiť mám Keď ja žiadnu takú neslečnú, V našom dome nepoznám No hlavne u nás kráľovnou Ani zďaleka sa nestali A teraz prejdeme Za dvojnásobnými Šampiónmi V, doterajšom, v doterajšej bilancii Sa to zadarilo Aj jednému aj druhému interpretovi ktorý sú na 22, 21. Začneme dámou. Má prednosť, keďže sa umiestnila horšie so skladbou, tak to na tom, tom svete chodí. Hana Hegerová. Jo, jo, jo, jo, tak to na tom svete chodí, keď jedú vlakom alebo lodím. A hlavne, keď idú pešky, na pamäti mám, že človek nemá zostať No, dosiahla to s dvomi pesničkami. Čerešne si odbili premiéru na najvyššej pozícii. Potom to bolo aj o spoločnosti Valdemara Matušku a Karla Gotá v titule Tak, aby ste to viedela. Teraz zostala naozaj dosť vzdialená týmto pozíciám. Dve víťazstvá sú na konte aj Františka Krištofa Veselého. Jemu sa zadarilo iba s jednou pesničkou, nazvanou Prečo sa máme rozísť. A rozísť sa musíme aj dnes lebo končí aj jeho prístav krásnych žien. Zaj gon prístav krásnych žien, zaj gon klamnej lásky sen, počúš mi a noci opojný Zaj gon ty prístav úsmevou, zaj gon mesto Plá, na no a kde iní končia, iní môžu zase začínať. Na umiestnenie tejto dámy sa čakalo takmer 100 týždňov. Naposledy bola v reblíčku v marci pred dvomi rokmi a dnes je tu premiérovo a dokonca najúspešnejšia z tých najčerstvejších v kole predchádzajúcom so skladbou, když se na Chanchan, Haidianku. Rum měl ku ležím v polštářích v tom Čanča, kdy se na čanča, kde se na čančam o drahých kobercích, chodik v Všech se mný, že na sebe dbám, ať projdu sámkem či smrčím, jsem dokonala a prčí, kdy jsem na čančám, kdy jsem na Čančané, autorom muziky Jiří Zmožek, ktorého narodeniny sú tiež februárové, 21. sa písal v roku 1943, takže o týždeň určite bude pri prehľade. E, tiež nazozname, ale teraz sú na zozname aj udalosti z toho najčerstvejšieho obdobia, roky 2007 až 25 si môžeme tiež pripomenúť v súvislosti s 19. februárom ktorý je v kalendári v čase premiéry 391. kola. Najvzdialenýší ročník nás na ťaha do Košíc. Neurochirurgovia ako prví na Slovensku vtedy začali s programom operačnej liečby epilepsie. Vo fakultnej nemocnici Luja Pastera v Košíciach implantovali stimulátor blúdivého nervu. Vtedy to bol 27-ročný pacient zo Spišskej Novej Vsi. Rok neskôr Fidel Castro oznámil svoj odchod z funkcie hlavy štátu s účinnosťou od 24. februára. Prešli ďalšie dva roky. Vtedajší pápež Benedikt 16. schválil kanonizáciu prvej Austrálčanky Mary McKillopovej, ktorá si získala uznanie svojou charitatívnou prácou a zakladaním škôl pre chudobné deti. Etiópska vytrvalkyňa Genzebe Dybabová vytvorila v roku 2015 na halovom atletickom meetingu v Štokholme, svetový rekord v behu na 5000 m. Tuto vzdialenosť vtedy pokorila za 14 minút, 18 sekúnd, 86 stotín. Hodí sa, ak si potrebujete niečo nechať kúpiť, prebehne veľmi rýchlo v Českej republike v roku 2017 riešili vtáčiu chrípku, identifikovali tam 29 ohnízk, utratených bolo v tejto súvislosti až 58 tisíc kusov hydiny. Vrátme sa k športu, Magdalena Rybáriková potešila o rok neskôr, poprvýkrát v kariére sa prebojovala do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji v Austrálii v Melbourne, v treťom kole si poradila 19 devetnáctka s Ukrajinkou Katarínou Bondarenkovou. Rok 2019 železničná trať číslo 252 v Českej republike. Tam došlo ku kurióznej um, takej udalosti. Nezaistený vlak sa pohol a ono to neskôr bolo súčasťou námetu filmovej komédie. Mimořádná událost režiséra Jiřího Havelku Aktuálne sa, pokiaľ ide o športové udalosti, rieši Olympiáda v Taliansku a je možné spomínať aj na tú predchádzajúcu s úsmevom na perách, lebo v roku 2022 sa odohralo stretnutie o tretie miesto a slovenskí hokejisti vtedy zvíťazili nad Švédskom 40 0 a získali bronzovú medailu, prvú v olimpijskom hokejovom turnaji v ére samostatnosti a je možné, že k tomu pridajú ďalšiu zatiaľ teda tie nádeje tu sú vedná pokon stačí si pripomenúť aj štvrtfinále tohto turnaja pred 4 rokov keď sa podarilo zdolať našich najbližších súperov vtedy 3-2 potom sa síce v semifinále prehralo s Fínskom, ktorý je tiež aktuálne na turnaji medzi aktuálnym kvartetom Prehralo sa 0-2, ale prišiel boj o bronzové medaile. Fíni napokon vo finále zdolali reprezentantov Ruska. 2-1. Hovorí sa, že bez Rusov turnaje vyhrať nemusí byť až o takej radosti. No ale kto vie, keby tam boli, či by sme mali reprezentantov takto ďaleko. Ešte samozrejme zostávajú zámorské týmy Spojené štáty a Kanada, s ktorými sa počíta vo finále, ale môže to byť úplne inak. No a ešte teda udalosti z pred roka, Nedaleko mesta Poznaň v Polsku sa našli trosky druhého stupňa rakety Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX. Nekontrolovaný návrat do atmosféry tejto rakety ľudia pozorovali vo viacerých krajinách Európy a tiež boli na pretrase aktivity archeológov ktorí oznámili objav hrobky faraóna v tépskej nekropole, ne, nekropole nedaleko mesta Luxor. V Egypte išlo o prvý objav kráľovskej hrobky od nájdenia legendárnej Tutankhamónovej ešte v roku 1922. No a my ideme nachádzať nie hrobku, ale miesto, na ktorom je umiestnený interpret, ktorý z Heidi Janku mal svoju skúsenosť, jednak ako autor a jednak ako spoluinterpret. To nám z toho všetkého vyčnieva hlavne pesnička Stratený raj, vďaka ktorej sa Heidi objavila aj na bronzovej priečke, najvyššie v doterejšej histórii vykopávok v kole 247. v apríli pred tromi rokmi. Váš ktorý túto pesničku sňou mal možnosť naspievať s textom Borisa Filana, tak ten pre Heidi zhudobnil ešte dve pesničky, ktoré boli ponúknuté na albumoch, na rovnakom titule, čiže novinka, to bola aj fotka. A bol tu tiež profil Úplne všechno, kde sa objavila nahrávka s názvom Buď trochu boxer a Heidi pesničku Stratený raj ponúkla aj v talianskej verzii pod názvom Sete nevaj to už bolo ale dueto s Martinom Hajkom dnes je tu sama za seba samozrejme v skladbe když sa načančam aj vašo Patejdl je tu sám za seba zo so skladbou chlapčenský úsmev a dnes mu patrí 9. miesto S Večným Vašo a Aj so svojím chlapčenským úsmevom A s ďalšími skladbami, ktoré písal Či už pre seba, pre iných Alebo ako súčasť skupiny Elán Dnes priečka číslo 9 Pred osmičkou Pohľad do hudobného kalendára Teraz už, pokiaľ ide o Svetové hviezdy Člen rock'n'rollovej Sieneslávy A o rok neskôr aj držiteľ ceny Grammy Smokey Robinson ten je ročníkom 1940, ročník, ktorý možno spojiť aj s mestom Detroit. Stal sa spevákom, klaviristom, skladateľom a producentom, ktorý po skončení školy mal možnosť sa venovať aj skladateľskej práci pre firmu Tamlamotown v Detroite, ktorá združovala všetky úspešné skupiny a spevákov Tmavej pleti. 86. výročia narodenia. 80 sa spája s Paulom Deanom, narodeným vo Vancouveri v Kanade. Stal sa soloing gitaristom kanadskej kapely Loverboy. Roková formácia vznikla práve v Calgary v roku 1980 a úspešný bol už aj prvý album, ktorý vydali ešte v závere tohto roka a vypadali, ak mali zhruba 9 náhrávok. Tony Yomi rodák z Birminghamu, o dva roky neskôr narodený, ten sa stal gitaristom kapely Black Sabbath, hard rockovej formácie, ktorá vznikla v 7 pod názvom Polka Tulk, neskôr ako Eard, no a potom pod názvom Black Sabbath začali účinkovať od roku 1969 a zaradili sa medzi teda výrazné rockové formácie, podobne ako kapela Scorpions, ktorý súčasťou bol aj Francis Buchholz, narodený v Hanoveri v roku 1954, v kapele hral od roku 1973 do 92. Žiaľ, teda v jeho prípade prišla smutná správa iba nedávno, pred mesiacom 22. januára. Keď nás teda opustil, ale už tu bol aj odchod predchádzajúceho narodení nového oslávenca, respektíve toho, ktorý je na zozname. ako ďalší v poradí, zomrel podstatne skôr. Johan Helcu, narodený vo Viedni, spevák skladateľ, na budúci rok, tento deň to bude o nedožitej 70, zomrel už vo februári 1998, ako 40-ročný počas dovolenky v Dominikánskej republike pri dopravnej nehode, keď sa jeho terénny džíp stretol s autobusom celý svet ho poznal pod umeleckým menom Falko. od malička prejavoval hudobný talent, študoval na Viedenskom konzervatóriu, toto štúdium nedokončil, dráhu začínal ako basgitarista no a krátko žil aj v západnom Berlíne a potom po návrate domov si zvolil pseudonym a pod týmto menom mal možnosť vyniknúť hlavne teda v septembri 1985, keď sa na svetlo sveta dostala ako taká prvá výrazná hitovka skladba Rockmy Amadeus samozrejme pri, potom pribudli aj ďalšie Gine Vienna, Vienna Calling a ďalšie skladby ktorými vstúpil do histórie, ale svoje miesto na výslení si našiel aj rodák z Londýna anglo-nigerijský soulový spevák a skladateľ od z Nigerie, mamina z Brazílie a to jeho celé meno to je celkom slušný jazykolám Síl Ánri Olusegun Olumide Adeola Samuel ale hlavne pod menom Síl vystupuje všeobecne 63. narodeniny si dnes pripomína Držiteľ ceny Grêmi, účinkujúci aj na našich povdiách, v Košiciach, aj v Bratislave si už zaspieval. No a rovesník bary Basikovej patrí medzi celosvetové hviezdy, tou našou, bola do dnešného dňa a určite ešte bude aj v kolách ďalších, ale už s inou nahrávkou, tiež Eva Kostolániová, pretože dnešok už bude stopkou pre pesničku s názvom Slepá láska. Mali sme ju 5-krát na najvyššej priečke, 2-krát bola strieborná, dvakrát bronzová. Pribudlo k tomu aj 5. miesto, 6. miesto, 3-7 priečky a ľúči sa na 8. pozícii, čo je jej najhoršie umiestnenie, ale 15 kôl v rebríčku a ako prvá v tomto ročníku a po dlhom čase tiež nazbierala rovných 300 bodov, takže sa dostala k tejto hranici. So skladbou Slepá láska, ideme sa s ňou pomaličke lúčiť. Kto vie, či má pravdu a pradie? Kto vie, či nám láska na pradie? Kupriať, že ňo vzputám Kto vie, čo je láska, raz cestie. Kto vie, čo v mýbe ti na cestie? Kto vie, či nás tužba nie Takmer 60 km sme čakali opäť na pesničku, ktorá sa dotkne 300-bodovej hranice od titulu Homáš Johana Sebastiana Bacha, kapely Collegium Musicum. No a dočkali sme sa v prípade Evikostolániovej je to 30. pesnička inak všeobecne, ktorá túto hranicu dokázala pokoriť aj keď teda iba rovných 300 bodov v úvodzovkách. Ale zo strany Evy Evikostolániovej je to už tretia pesnička ktorá si získala takúto podporu po nahrávkach, keď si sám a pod so mnou. No a v aktuálnom ročníku je teda jednotkou priebežného poradia, ale do konca roka ešte pekne ďaleko, takže môže nám aj iný titul vyskočiť takto vysoko. Z jej strany inak 9. pesnička, ktorá bola podporovaná, plný počet povolených kôl. Keď si sám čas, čo má milión hier, duje to s Michalom do Čolomanským Smoliar. Podobne dopadla aj ďalšia ich nahrávka Hala Hala, predtým ešte si ako z Cigariet Dym, následne Môj veľký mák Poď so mnou a Výlety, ktoré sme tu mali ako predchádzajúcu súťažnú pesničku. Inak ako Stolá Nilova je najúspešnejšou speváčkou. Nad ňou len Trojlistok Elán, Václav Neckář a Karol Duchoň. Celkovo 20 krát sme ju počúvali z najvyššej pozície. Dnes osmička konečného poradia a opäť bude moment, chvíľku si treba počkať, ona sa nám samozrejme do ponuky vráti Zase s ďalšou nahrávkou, necháme pár týždňov prestávku a medzi tým sa budeme venovať iným, ale budeme sa venovať aj tým, ktorých máme ešte dnes v kalendári, výrazné meno Mikuláš Koperník, narodený 19. februára 1473 polský astronom, ktorý sa stal tvorcom tzv. heliocentrickej teórie, nepokladala Zem za stredobod vesmíru. No, objavil sa v mnohých zaujímavých dielách, aj v tom legendárnom Cisárovom Pekárovi, Pekárovom Císárovi, z tých ďalších mien Friedrich Hoffmann, Narodený v roku 1660. To bol nemecký lekár, autor pre kvapiek. Pôvodný recept na ne údajne, teda znel následovne Zober a zmiešaj jeden diel éteru s troma dielmi etylalkoholu, z toho nakvapkaj na cukor, 20 až 30 kvapiek a používaj pri žalúdočných krčoch. Pacienti prišli veľmi skoro na to, že okrem žalúdočných problémov zaberali kvapky Hofmanové aj na iné zdravotné neduhy a pliagy. Každá fajnová dáma napríklad v minulosti pri mdlobách po použití týchto kvapiek priam zázračne a okamžite ožila. Ľudia im dodnes prisudzujú liečivý efekt aj pri iných zdravotných problémoch, ale možno, že to je len niekde v hlave. David Garrick, britský dramatik, herec a divadelný manažer sa narodil v roku 1717, považovaný za jedného z najvýraznejších britských hercov. Zakladateľ tzv. novej hereckej školy oproti dovtedajšej. To bolo o psychologicky pravdivejších hereckých výkonoch údajne. No a posledný na tomto zozname je rodák z Maďarského Diéru, ročník 1803, vodohospodár, staviteľ. František Oto Hieronymy, bol aj geodetom, projektantom a hlavným staviteľom prvej uhorskej kónskej železnice z Bratislavy do Trnavy. 20. storočie nám ponúkne samozrejme tiež celkom zaujímavé mená, ale zaujímavé meno máme aj na 7. pozícii. Dámu, ktorej nedožitú 80. už čo skoro budeme mať na pretrase. zatiaľ si ju vychutnávame v nahrávke, bola to Láska, sedmičkou je Jana Kocianová. So, And gonna... Come on, a častokrát dobrovoľne na pesničky Janí Kocianovej vedia, čo to znamená. Stretnúca s hudobnou kvalitou, s interpretačnou kvalitou, nech siahla po čomkoľvek, tak nikdy neklesla pod určitú latku. A my si to dokazujeme aj nahrávkami tohto typu. A máme možnosti to dokazovať aj pri iných, ktorých narodeninový termín pripadá práve na tento deň, 19. februárový, v obidvoch prípadoch som mal osobnú skúsenosť s Dušanom Mantalíkom aj vďaka tomu, že sa posadil svojho času aj k nám do štúdia, keď prišiel propagovať svoj druhý solový album z roku 2017, nazvaný Fikcia, ročník 1958, gitarista skupiny Tým. Bol pri zakladaní s Ivanom Válkom, basgitaristom, Dali to dohromady, potom prišiel aj Milan dočekal, neskôr samozrejme Pavol Habera a vznikali pesničky typu Reklama na ticho, Malá nočná búrka, boli tam nároční a potom aj ďalšie skladbičky z albumovej dvojky prichytený pri živote typu Lietam v tom tiež Prijevan v peňaženke, Jeden kabát, Jedna koža, Jedna tvár Trojka albumová, to dopomohlo potom aj k zisku Zlatého slávika ktorého si ako kapela pripisovali na sklonku histórie toho československého. A neskôr samozrejme prichádzali aj ďalšie produkty, aj jeho solovka, s ktorou sa mal možnosť pochváliť ešte v 95. roku pod názvom 911. Krstným mocinom Ferko Griglák, no a kapela tým tak pokračuje samozrejme až po súčasnosť nedávno s akustickým tour kde sa prezentovali jednotlivé pesničky aj v takých komornejších verziách druhé meno ktoré si dovolím ponúknuť tá osobná skúsenosť sa týka aj udalostí spred dvoch rokov keď mi jedného dňa zazvonil telefon lebo hľadal pesničku ktorý sa stal spoluautorom v akej verzii vieme ponúknuť Daniel Mikletič, bol konkrétnym telefonujúcim textár tejto skladby, ktorú naspieval autor hudby Richard Müller, ona znela v 86. na festivale politickej piesne pod názvom Svet sa dohodol, žiaľ už sa viac takýchto telefonátov nezopakuje, keďže nás v tom istom roku aj opustil. Ako ročník 1950 bratislavský rodák bol študentom žurnalistiky na Univerzite Komenského a tvorbe textov sa venoval už počas stredoškolských štúdií, najskôr to bola folková skupina Prešporok, potom neskôr kapela Ventil RG, pre ktorú vznikli z dnešného pohľadu tiež celkom legendárne pesničky, radšej budem dnes aktívny, ako zajtra radioaktívny, aj táznila na festivale politickej piesne, dokonca tam zvýťazila a pre kapelu napísal aj ďalšie tituly, na to nemáš napríklad, potom pre skupinu Vidiek, ktorá bola nástupníckou formáciou, vznikol aj ten Vidiečan, prípadne Pesnička, nechajte si ju no ale došlo aj na spoluprácu s Mirkou Brezovskou, s Juliou Hečkovou a v prípade Richarda Millera, aj skupina Banket, lebo tak kto by nepoznal, plesový marš po schodoch, pravékého manekína, prečovi ľudia 20. storočia, bytové jadro problému, bioelektrovízia, 2 metre v Hubertuse, alebo baladu Espresso Tón pod tým všetkým, Daniel Mikletič, podpísaný, zostáva, spomíname, aj napriek odchodu zo 4. augusta roku 2024. No a spomínať môžeme aj na diela, ktoré sa dostali napokon do spevníka skupiny Olympik, to už je samozrejme úplne iná kategória. Skupina Olympik obhajuje priečku číslo 6 a obhajuje ju úspešne s nahrávkou Snad sem to zavinil ja. za Danilom Mikletičom aj osobné stretnutie tu bolo v divadle hudby. Vtedy sme sa tam mali stretnúť s Alim Brezovským a keď som tak sedel pri vedľajšom stolíku, tak sa práve s Danilom Mikletičom Ali bavilo o tom, že tam má stretnutie. Takže to bolo celkom milé sa obzrieť potom týmto smerom. No dnes sa obzeráme za tými, ktorí sú súčasťou našej ponuky. Medzi 10. až 6. miestom to boli postupne Hajdy Janku v nahrávke. Když sa na Čančám nasledoval chlapčenský úsmev aša Šapatejdla, Slepá láska Evy Kostolániovej dnes naposledy v Rebríčku ako osmička sedmičkou Jana Kocianová a titul bola to Láska no a skupina Olympic s Petrom Jandom trojnásobným hostom nášho štúdia šestkou a titul, snad sem to zavinil ja, je ja v podstate na začiatku svojej púte stále, iba po druhýkrát umiestnený. A ideme sa pozerať do minulosti, pretože máme čo rekapitulovať. Boli tu už aj tí najúspešnejší v ročníkoch predchádzajúcich. Presne pred rokom sme mali na najvyššej pozícii v 340. kole 20. februára Skladbu štiestí v podaní Márie Rotrovej, strieborná bola pieseň o decembri Karola Duchoňa, trojkou Ztušková od Elánu, štvorkou Tajná šťastná hviezda Mariky Gombitovej a Miroslava Žbirku a Peťkov. Pred krátkým časom spomínaný titul Homáš Johana Sebastiana Bacha, Mariana Vargu a skupiny Collegium Muzikum. Pred dvomi rokmi v 291. kole 22. februára 2024 to tu ovládla nočná optika Richarda Müllera, strieborný bol Jarek Nohavica s nahrávkou Až to se mnou sekne, Poď so mnou Evy bola bronzová pesnička, štvorkou Jean de Ar, Korná, 5 za všechno môže čas Lenky Filipovej. 23. február 2023 bol o 240. kole výťazmi Katapult a Blues Lenka Filipová bola strieborná zo skladbou Až budem to mít trojkou Robo Grigorov a všetci sa zídeme v jednej posteli štvorkou Noaco, Jany Kratochvíľovej a Peťkou Maríja Jozefa Laufra 24. februára 2022 sme sa prechádzali rebríčkom s poradovým číslom 189 na vrchole čakal Pavol Hamel So skladbou Keď Pavúk svoje siete dotká strieborní boli Iveta Bartošová, Jindra Malík Petr Hejduk uh, a skupina Ballet Hej pane Disjokej nahrávka, bronzové okno Melásky patrí do spevníka skupiny Olympik, štvorku mala Klaunová spovieť Petra Nováka Eva Kostolányová bola piata v pesničke Siako z cigariet Dym v 139. kole 25. februára pred piatimi rokmi zvýťazila Amnestia na Neveru skupiny Elán Strieborný bol Petarnať a chrán svoje bláznovstvá. Trojkou Láskovo niž deštem Márie Rotrovej, Štvorkou Šielšiel, šiel, Karola Duchoňa, Peťkou Jan a František Nedviedovci so spoločným duetom nazvaným Nad Sázavou. 20. február 2020, 87. kolo, výťazmi Dievčatá a Meký Bierka so skupinou Modus. Tancujem s tebou rád, Karola Duchoňa, to bola Dvojka, Trojkou Tam u nebeských bran Michala Tučného, 4. Agniesi Moja od Vaša Patejdla a 5. Náhrobní kámen Petra Nováka. Spomínať budeme na najvzdialenejší termín 21. február 2019 a 36. kolo. 5. Bolo závidím Nadi Urbánkovej, 4. Keď sám Evy Kostolániovej, trojkou Mademoiselle Žizel, Vaška Neckára, dvojkou vyznanie Mariky Gombitovej, no a víťaznou nahrávkou Mám ťa rád, Karola Duchoňa. S pásnikou vzích krásnych slov ti dám len pár len období veľmi často, vysoko a najvyššie hneď na začiatku v rámci 36. kola spolupráca s textárom Zorom Laurincom, ktorý sa stal známy aj ako herec nielen ako autor legendárnych titulov s Karolom Duchoňom spolupracoval aj pri ďalších pesničkách typu Viem na nás čaká láska alebo Čo ti je čo sa objavilo aj na albume Čardáš dvoch srdc a tiež je tam dueto s ľudovitom noskom, pýtaš sa, kde som zase bol. Mám ťa rád, možno najúspešnejšia. Tá figurovala v roku 1980 na výberovke s názvom 12 tucta s podtitulom Diskotéka opusu. Ale Zoro Laurin spísal úspešné texty aj pre speváčky. Marcela Lajferová tam ma možno povietiahnuť Také diela ako na ostrove Tráv, hrdá láska, huanita, prípadne žiť za to stálo. Jana Kocianová tá si užila úspechy vďaka Zorovi Laurincovi pri tituloch typu Kadeľ ísť, Mamatovie, Nekonečná láska, Nie je nikdy viac, Ráno na šiestom peróne alebo Zahoď starosti. No a boli tam aj Eva Kostoláňová, Eva Sepešiová, Eva Máziková, Dušan Grúň, Berco Balok, takže našlo by sa toho dosť aj Marika Gombitová, deň ako z pohľadnice, to je tiež pesnička ešte zo záveru 70. rokov, ktorá bola úspešnou, no dnes len takto nesúťažne sa týka tých, ktorí v ponuke zostávajú. Ideme do elitnej peťky a začneme pesničkou, ktorá si sice pohoršila ale iba o jedno poschodie. Ide nižšie zo štvorky na peťku. Tu kytaru som koupil kvôli tobie. Interpretom vaš Egnecká. Jak môžeš bejť tak krutá? Co pak nemáš, kouska citu tu v tele? Ta dávno ještě byla ve výrobě. A já už vedel co ti podohrá. To ještě rostla v Javorovém lese. Výtr na to dřevo hrá A já už trnu, jestli někdy snese Šár, který ve mňe denně narústá S tou teď stojím před tvým domem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 A dal jsem za ní celý tátu v plát Ta dávno ještě byla ve výrofie A ja už věděl, co ti budu hrá S tou teď stojím před tvým domem Je, přestal býti stromem. tak už nás opa, pozvy na horu, nahoru, na horu. na horu. A vaše dnes káž tu pozvánku, do vysokých pozícií v rámci nášho rebríčka dostal po desiatýkrát umiestnený dnes priečka číslo 5. A my pozeráme opäť do kalendára. 19. február medzi nových sa zaradila aj prvá slovenská pilotka Ľudmila Šapošníkovová Aújejuská, narodená v Ruskom Saratove v roku 1906, zomrela v Nitre v júli roku 1985. Ročníkom 1924 sa stal filmový režisér František Pláčil, považovaný za básnika českého filmu. K vrcholom jeho tvorby patrí hlavne Marketa Lazarová s Magdou Vášáriovou hlavnej úlohe a aj v Čiel sa dá poviťahnuť, ale tých filmov bolo viac. Aj si zahral v niektorých, hlavne v dielach ako Slavnosti sneženek alebo vesničkom má stredisková ďalšia postavička to je Lee Marvin romesník Františka Vláčila narodený v New Yorku tiež v roku 1924 sa stalo no a aj s, Kej, s Jane Fondovou sa objavil vo filme na jednom mieste, jeho životný príbeh sa ale uzavrel trošku skôr ešte v auguste roku 1987 Dneš sa pozrieme na športových oslávencov, tak Jana Paulová, narodená v roku 1955, česká herečka, študentka Divadelnej akadémie muzikých umení, manželka hudobníka Milana Svobodu, pochádzajúca z umeleckej rodiny, ocino František Paul a mamina Evašenkova boli hercami operetnými spevákmi. Zpočiatku bola na tzv. volnej nohe, bez stáleho angažmánu. Neskôr hrála v divadle Semafor, hostovala aj na ďalších scénách v hudobnom divadle v Karlíne, v divadle EF Buriana. Od 87. členka Mestských divadiel Pražských, hosťujúca aj na iných scénách. No a jej obľúbenou destináciou India, naplánovala aj s využitím sponzorských peňazí práve na týchto miestach školu pre siroty. No a to by mohlo byť z toho umeleckého sveta. V podstate všetko na športovcov. Si nájdeme priestor v, po nasledujúcej nahrávke. Aj jej interpret sa mal možnosť preháňať po trávnikoch futbalových ako súčasť Ampóry, čiže družstva umelcov. Mäky šbírka si z času na čas kopolaj do lopty. U nás to bude o jesennej láske, ktorá rovnako ako tá predchádzajúca pesnička klesá o jednu pozíciu, čiže z tretieho na čtvrté miesto a tiež je tu po desiatýkrát umiestnená jesenná láska.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 Zkatá všetko slibuje, no ten, čo lúbil, sklamal sa. A ten, čo sklamal, lúbil, prac dlhých smutných letných dní na staré lístě v Poznala príliš neskoro, ako malá rada. Poznala príliš neskoro. tie, ktorých sme mali radi a máme radi do dnes. A zaradili sa medzi elity v rámci športových výsledkov. Ročník 1953 tu už dnes bol spomínaný v súvislosti s Jarkom Nohavicom a Daliborom Jandom, ich rovesníkom Ján rodak rodák z Bratislavy, hokeista, bývalý tréner, funkcionár, vysokoškolský pedagog aj podnikateľ. Zviditeľnil sa tesne pred svojou 50 kou najskôr striebrom z Petrohradu ako tréner hokejových reprezentantov, keď skončili teda vo finále a potom o dva roky neskôr, keď priniesli zo Švédska historické zlato. Ďalšia postava o rok neskôr narodená tiež slušný jazykolám Socrates, Brazileiro, Sampajo, de Souza, Vieira, de Oliveira, ale známejší bol ako Socrates, futbalový reprezentant Brazílie, známy aj pod prezývkou Doktor, žiaľ teda už nie je medzi nami od decembra 2011. Čo sa týka športu, Miroslav Ihnačák narodený v Poprade v roku 1962 Hokejový útočník, v jeho prípade účasť na majstrovstvách sveta v 95. v B kategórii, kde si Slovensko vybojovalo potom účasť v tej najvyššej. Za reprezentáciu odohral 12 stretnutí, streľujú 10 gólov. Československo stihol reprezentovať na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v rokoch 1979 a 1980 za seniorskú reprezentáciu napriek výkonom nenastúpil ani raz, keďže jeho brat emigroval v 82. roku. Rovesníčkou Miroslava Inačáka, pražská rodáčka Hanna Mandlíková, bývala československá a potom neskôr austrálska tenistka, patrila medzi najlepšie hráčky sveta, najvyššie na rebríčku WTA umiestnená v dvojhre na treťom mieste, v dvojhre vyhrala aj 4 Grandslamy V Austrálii V rokoch 1980 a 1987 Na French Open v 81. A na US Open V 85. Wimbledon nedobila, ale bola Dvakrát vo finále A dvakrát prehrala aj vo finále Na US Open vo štvorhre zaznamenala jeden Grand Slamový titul na US Open v 89. spoločne s Martinou Navrátilovou. Posledným oslávencom čerstvá štyriciatnička futbalistka Marta, reprezentantka Brazílie celým menom Marta Vieira da Silva Peťásobná výťazka ankety FIFA o najlepšiu futbalistku sveta. No a už tu máme len zoznam odchádzajúcich a to si doprajeme teda v úvodzovkách po bronzovej nahrávke. Poprvýkrát takto vysoko je Markétka Marty, eh, Marie Rotrovej. 20 kôl sa čekalo opäť na bronzovú priečku v prípade Márie Rotrovej predchádzajúcim titulom bola nahrávka Mieli sme sa potkať dřív, ktorá tam bola už po tretíkrát takto vysoko umiestnená no a dnes opäť je to medajlová pozícia pre legendu prvú dámu Soulu v rámci domácej hudobnej scény No ale sedieť dnes v štúdiu Slobodného vysielača a dnes na Ladislava Sáru, to by teda nešlo. Bol ročníkom 1913, rodákom od Podbrezovej z Lopeja a stal sa pedagógom aj rozhlasovým hlásateľom po vypuknutí Slovenského národného povstania v 44. bol aj prvým hlásateľom slobodného slovenského vysielača tu v Banskej Bystrici. Počas povstania pracoval aj na tzv. povereníctve pre školstvo a osvetu. Po zajatí na Starých horách bol veznený neskôr v Bratislave a zahynul počas náletu amerických stíhačiek na transport do koncentračného tábora práve 19. februára v roku 1945. Máme tu aj ulicu Vladislava Sáru, ktorá je, mám pocit, práve pri rádiu Regina. Maurice François Garín ten zomrel v roku 1957, bol to francúzsky cyklista talianského pôvodu, prvý víťaz Tour de France z roku 1903, narodený 3. marca 1871 Ďalšie meno, ktoré by mohlo byť povedomím to je Stanislav Neumann bol hercom, ročník 1902 zomrel 19. februára pred 51 rokmi ale zostali tu postavičky s ktorými vstúpil do histórie, a stal sa v podstate pre naše generácie nesmrtelným, hlavne ako kráľ z rozprávky o pišnej princeznej našli moji rácové, našli, nenašli aj jeho Omnimor v hrádkach s čartem z roku 1956 je nezabudnutelný rovnako ako kuchár s princeznou zo so zlatou hviezdou, ktorý bol natočený o tri roky neskôr. Bom Scott, austrálsky rokový spevák, člen kapely ACDC, zomrel v roku 1980. V 1997. zomrel v Spojených štátoch režisér zakladateľ slovenskej národnej kinematografie Jaroslav Siakel brat Daniela Siakela spolu sa podielali na prvom filme Janošík z roku 1921, bol rodákom z Blatnice americký podnikateľ, vynálezca pinballových hier Steve Kordek zomrel pred 16, 14 rokmi o 4 roky neskôr to bol talianský historik, filozof spisovateľ Umberto Eco autor svetoznámych románov asi najvýraznejším meno Ruže potom je tu Sergej Litvinov olimpijský víťaz v hode kladivom zo Soulu z 88. zomrel pred 8 rokmi podľa vyjadrenia Ruskej atletickej federácie dvojnásobný majster sveta spadol z bicykla, keď sa vracal z tréningu v čiernomorskom letovisku Soči. Karl Otto Lagerfeld, to bol jeden z najuznávanejších svetových módnych návrhárov druhej polovičky 20. storočia a prvých dvoch desaťročí toho aktuálneho príčinou rakovina pankreasu, zomrel pred 7 rokmi, a pred dvomi rokmi aj rodák zo Serede, básnik a spisovateľ Jan Navrátil prvé verše pre deti uverejnil v časopisoch Ohník a Zorníčka neskôršie prispieval do ďalších časopisov bola tam aj včielka, aj slníčko, poézia, próza no a zostávajú tu aj básničky pre deti ktoré sa stali aj pesničkami v Zlatej bráne napríklad Melódia Vladimíra Figara tá patrí k pesničke Brindza naspiewanej Zuzkou Tlučkovou, Liptovská Brinza dnes repce, robí vraj haluškám čepce. A veselé pesničky s melódiou Alioho Brezovského vybrali sa pesničky do Rimavskej soboty. To by snať tiež mohli viacery poznať. Jan navrátil zomrel teda pred dvomi rokmi v Galante. My sme pri Striebornej nahrávke, je najvyšší čas vypočúci neúspešných obhajcov prvenstva skola predchádzajúceho, ale stále sú pekne vysoko. Druhý pobyt v Rebríčku sa týka skladby kapely Starnu, tu sú Janko Lehocký, Pavol Hamel, skupina Modus... Po tichu, po oh, tichu Zo sú už dávno mami Čo tašti z nákupu Žijú svoj krásne rozpustené patrili nám a kamošom aj tuto píseň máme už len pre ně možno v najhoršom kapely z tam tak věří je zmena Zostalo naše publikum kapely z tak věří je zmena Ochá za každý buchu kapeli stadu T Pravně že je zmena, Ochá za každý budticchu kapeli stadu Pravně že je zmena, costálo naše publiku v kapeli stau Pravně že je zmena, Otrála za každý budticchu kapeli stadu. Tak nestarnú len kapely a interpreti, ale aj ich poslucháči. A dnes sme tu práve v tejto pozícii spomínali aj na nahrávky umiestnené v rámci 391. kola. Pozrám, že som si tam ešte neupravil práve počet. Tá 391 tam už teraz svieti. 19. február patrí premiére a zo strieborné priečky teda zneli tóny s názvom Kapely starnú. Piesne, ktorú interpretovali Jan Lehocký, Pavol Hamel, skupina Modus, trojkou je marketka, Mária Rotrovej pre ďalší týždeň, štvorkou jesenná láska, Miroslava Žbirku, Peťkou, titul k tú kytaru sem koupil kvôli tobě, z ospevníka Vaškaneckářa šestku obhajil Olimpik, vďaka nahrávke snad nadcem to zavinil já, na sedmičku sa posunula Jana Kocianová, zo skladbou Bola to láska, osmička už ďalej nepokračuje, slepá láska Evi Kostolániovej, deviatku má chlapčenský úsmev Vaša patejdla, desiatku Hajdianku pri premiére v Reblíčku, zo skladbou Když sa načančám, jedenáctkou Ostrovy Dalibora Jandu, dvanáctkou Hlídač Krav, Jarka Nohavicu, trináctku má Peternať a až sa znova narodím 14 dnech nespoznám. nepoznám bola spomienkou na Melániu Oláriovú 15 je trojský kúň kapely bezinky 16 má zatmenie Leony Machálkovej 17ku Robo Opatovský a úspekťa spály 18 patrí trojici Hanna Zagorová Petr Kotvalt a Standahložek za nahrávku, jinak to nejde tak či tak, ľuďka Nekudu a Plavcov, to je 19. no a Jan Verich s pesničkou Šaty dělaj člověka uzatvára rebríček do ktorého majú chuť sa dostať ako novinka číslo 1, pieseň šťastných detí skupiny Banket šáribe, zvěd, zrjevám, je Tak, tak je výzva šťastný, deti, kde je vládež poslá nový svet. A nový svet vznikal aj pri Spartakiádnych tituloch. Jeden z nich tu máme ako novinku číslo 2 v podaní Eleny Lukášovej. Spievalo sa Soniečku... SPIVA NA VYSPIVANE, KDE SVOJE BODRY SLUK, ŽE LÁSKU SVOJE BODRY SVOJE BODRY. AKE BYLI MÁSKU. Boli sme teda šťastní, usmiatí, verili v krajšie zajtrajky. Nie všetci samozrejme, boli aj tí, ktorí s tým nemali ideálnu skúsenosť, napríklad interpretka novinky číslo 3, ale v pesničke Copánky. spomíname na niečo iné s Janou Kratochvílovou. a keď sa zotmelo, tak nastala noc. Boli aj biele noci a tie tu máme v novinke číslo 4 v podaní Ivana Krajíčka. Biela noc somkom pozládená Zvýša mi veží blízka Viem, že čaká iba čeba Veď si mi stále blízka V tej noci pamete. My to moje okno světi. Chvě sa strna Rotoužena. No a ide niestabie se znieti. No, čo ná tu ešte znilo? Bo aj novinka číslopäť. Z názvom začbit ten svět stál spomminali sme na Milana Černohouuza, co přátimám. Sova nejsou nic. Nač zlatý rám, přines chtěl jsem víc. Poběz lásko má, by ten svět stál, když úsměv tvůj pouze dnes bych řál. No a ještě se můžeme usmívat při už trojnásobných šampionoch. Na najvyššiu priečku sa nám vracajú v nahrávke žemie je ľúto skupiny Elán a Lojzo. aj ten 19. február ktorý sa o chvíľočku zlomí v čase premiéry na polovičku môže nakoniec skončiť ako roztrhnutý zabudnutý deň tak na rozlučku poviem len pomôžem si textom Mariana Kochanského a dodám múdrosť, ktorá priletela z jednej svetovej strany vznení a môžete nad tým premýšľať a snať aj urobiť nejakú malú nápravu, aspoň v svojom priestore vedzte, že skazenosť ľudu a úradníkov keď bude pokračovať zachváti nakoniec aj vládu akúkoľvek múdru ono sa to už udialo a máme s tým aj vlastnú skúsenosť tak snáď sa budeme počuť už len v lepších časoch toľko vykopávky Rádia Slobodný vysielač verzia číslo 400 hurá do tej novej stovky do počutia o týžden sa teší Peter Kršiák. Tak Ten kuštený na finále a posledný to listí. To všetko zreky z nás A na jednou uši, je tu sa Až tam vzále a bude to učení. My už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za střílem a možná i Kdo byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Známý, s námi, zlazem bez, a ženy jak ten, všem. a když se chvíli smáli, tak dali jsme se i na tak my už jdeme do krále a zažehnáváš mík. Zastíne a možná i No to jednou, příště se vrátí s naší parnou.